Ні-ні, що ви? Я розумію, це ваше сімейне життя, я тут втручатися, навіть гадки не маю. Он як, соліпсист. Але я справді погоджуюся, симфонії це аж ніяк не стосується. Так і я ж йому про те саме. Пане Богусе, ви тільки не хвилюйтеся, я сам все владнаю.